Kafea behar du. Hena arritzen. Oso berandu oheratzen zara beti. Film politenak oso berandu ematen dituzte. Bai, baina gero klasean porru egin dagoten zara. Ander, kafe bat mesedez. Eta niri kafesnea. Seituan. Eta bihar ostirala, film berri asko estrenatuko dituzte zinemetan. Animatu eta zoazte? Begoña,zuk zein filma aurkatzen diguzu? Ba begira, ez dizut estreialdiez hitz egingo. Nire ustez sinemarik honena filmategian ikusi ahal izango du. Ander, dugu. azukre pixka bat mesedes. Oantze. Zer eskaintza du ba filmategiak? Eskandinaviako sinema aztertuko dute. Ostegunero film bat ikusi ahal izango dugu zikloan eta ondoren eztabaida izango da. Ba, plan ederra gaurko? Mila esker, Begoña, eta datorren ostegun arte. Plan Bikaina, zer diozu? Nik Suediako, Norbegiako eta Danimarkako pelikulak? Pff, oso onak dirata. Onak izango dira, baina motelak, luzeak, ilunak eta aspergarriak ere bai. Errua ez da zurea, Josu. Amerikako zinemaren morroia gara. Estilo horretara oitu gara eta ez zaigu besterik gustatzen. Ez da izango. Bueno, etorri gaur gauean irekin eta esango didazu. Zer, bai zera? Bai, behar bada asko gustatuko zaizu filma. Ez takitpa. Ei, probazazu motel. Hadoz, zurekin joango naiz. Baina gustatzen ez pazai. Ederki, gustatuko zaizu, ikusiko duzu. Bueno, Ander, bagoaz klasera. Ondo izan. Bada garaia. Suentzako tastegurua ostegun gauean hasten da eta. <laughs> Aio. Agur.